У мене нема нікого, але як йому про це сказати? У мене нема навіть того, хто іще не так давно був. Він не озивався півроку. Що я йому зробила? Є лише спогад хвороба. Чоловік, що спить по діагоналі ліжка, й одною рукою тримає мою грудь а на годиннику завжди третя ранку. 25 серпня. І я такий, сука, бо коли впольований мною чоловік хряснув дверима, я завила так, що жодна чотиринога не могла б зрівнятися. Я думаю, що зачепила його і я. Та він надто розумний, щоб не міг відчути, що став іграшкою в моїх руках через зовсім іншого чоловіка. Бо все в мені закрилося до нього, скам'яніло. Безглузде полювання чи гонитва за пристрастю закінчилася драматично для самого мисливця. І яка тоді користь? Із 26 серпня 2000. У нас на роботі новий шеф. Сьогодні він викликав до себе по черзі всіх співробітників. Коли я причинила двері і сказала доброго ранку, він одразу почав розглядати мене. Різко скинув сукню, розпустив по плечах волосся розшнурував босоніжки і, не одягаючи, і не давши одягтися, покликав до журнального столика. Далі він мовчки уклав мене навзнак, зміряв з голови до ніг і лиш усміхнувся кутиком губів. Він пожирав мене очима з пересиченого самця. А тепер Розкажи детально про себе», – майже попросив, але голос його звучав іронічно поблажливо. Мені здалося, що він усе про мене вже знає, а тепер лише звіряє свої знання з моїм лепетом. Так я й вийшла з кабінету шефа роздягнутою, пройшовши не крізь стрій тих, хто чекав на цю ж процедуру в приймальні. Якщо нашому новому шефові загрожує якась хвороба, то явно не хвороба очей. Очі у нього орудують краще, ніж руки. Усі чоловіки такі. Вони розглядають жінку очима швидше, аніж вона встигне привітатися. Одяг, у якому я заходила в кабінет шефа, сховала подалі з очей. Він видається мені оскверненим, хоча до нього не доторкнулася чужа рука. Цікаво, чи є спосіб уникнути подібних роздягань, коли ти жінка і до того ж не кікімра? Зателефонував оо. Каже, скучив. Час від часу він нагадує телефонним дзвінком про себе, проте ненав'язливо і не дуже переконливо. Скучив. І вірю, і ні. Бо ні за чим скучати. Зачим скучати? По молодості розтратив сили з лярвами. Тепер хоче жалості від мене. А може... Боїться сутінків самотності? А хто пожаліє мене в моїх сутінках? Через кілька днів Після легкої вечері Ми лежали з ОО на підлозі У каміні полагкотів вогонь З телевізора розказували останні новини Було затишно і спокійно і ми лежали, як після великої роботи, ліниві і майже німі. Я заплітала своє волосся з волосками з його грудей.